Мов чарівниця добре заховалася. Гей, дівчата, злийтеся в одну і я вас посватаю. При тих тужливих і заразом і гарячих словах розсміявся старець прикро. Йому пригодалася, ніби давня якась казка, нещасна любовна пригода і його доньки Маври і раду свого лютого любила і Мадярського боярина любила, а сама одна осталася, в світі десь пропала. Одну люби, синку, перестерігає поважно, одну люби та щиро, а далі і сам умовк. Ніби боїться свої слова пояснити, удовіднити, щось розказати, що наустаривається, мовчить, щоб не відпіхнути від себе дорогого хлопця, не відстрашити чим навіки. Мабуть, білу пасуватою обізвався нараз сам Грець. Дарма, що чорнобриву може, і більш люблю. І де вона? Хто її удержить? Вона тут і там, тут і там. А хочеш її обняти, до себе пригорнути, вона – не для тебе. Бог знає, як то ще буде. Збеляво його стариння потягає, А я один лиш знаю. Ми любилися пота і сходимося в лісі. Турки не вийде! Гукнув тужливо, незважаючи на присутність старого, Мов був сам один на горі. Вийде, як зазеленіє, А от уже зеленіє, додав, звертаючись до діда, якого ніби лише ще в останній хвилі спостеріг. «А ти? Ух!» Кликнув другий тужливо з усієї груді, а відтак, тріпнувши капелюхом до землі, кинувся і сам на траву. Старець доліз до нього і станув, відпочиваючи. «Любитися по те, що нобривою?» – питав. «Сходимося в лісі». Духати стара ще не приймає, Чигає над нею, як вовчиться, Навіть говорити не хоче, Тож ми лісом криємося. Зле хлопче, Перестерігає знов старець І тони у якихось думках, Зле, стережись, Світом ідуть прокльони, Може і тебе, хто ж жалю за нею, Проклясти. Алебо і красна, пояснює гріць, Незважаючи на слова старого, і, станувши блискавкою на ноги, сунеш чола свавіль на капелюх набік. За нею всі хлопці гонять. «Але я татку», додає Горда і щиро, неначе вдовольняє щось у собі, піддаючись його бажанню говорити, «Я один буду її мати». «Красна, кажу, як дика коза шмигає по лісі, ми тут і любимося». «А я...» «Сину, тобі лише одну раю?» Обізвався знов старий, Опершись перед молодим на палицю і думав. «Одну та щиро любити, двох не голубити!» Вона потягає гріх за собою, Аби як чоловік себе хоронив. І, зітхнувши якось тужно, Він нараз питав, як і на ім'я. Не стигані вона, коли чернява. Грість розреготався, «Отов гадали!» – кликнув. «Сами вилізли шатра, то і друга би там упхали!» І знову сміявся. «Не глузуй, циганів!» – остиріг старий якимось лиховісним голосом. «Бо ще не знаєш, з якого йти, роду? А в світ тебе тягне, дарма що хліба солі маєш, а що далі буде?» «Ти ще не знаєш?» З лиця каже, «Правда, ти білий, але хто твоя мати? Хто був твій батько? Ціган чи боярин? Ти не знаєш?» Хлопець скипів. «Мовчи, цигане, кликнув. «І не обзивайся більше! Я як улючуся, скину тебе з гори, Ти не стямися! Ади!» – додав погірливо. Йому м'я мати нагадалася. «От-от!» – і аж свиснув з якогось обурення, але худко успокоївся. «Моя чорнобрива Любка, – додав, – "Це туркиня діду. Знаєш її?»